Igen. Boldog új évet. Boldog új évet. Nézzem, hogy mennyire aktív a közösségi médiában a Veszprémi polgár. À, és nem is azt kérdezem, hogy van-e hozadéka, mert általában ezt szokták kérdezni. De azt kérdezem, hogy mennyire élvezi. Mennyire élvezem? Uh -huh. Hát nem, nem köszönben élvezem. Tehát ez nem az önmegvalósítás <gül> úgy a fejezete. A, a, azért csinálom, mert nem lehet nem csinálni ma már, az látszik. Tehát a politikusokkal és a politikával szemben van egy ilyen elvárás, ami egy kicsit a szórakoztatóikkal egyik ágazatáv vált a politikát is, vagy legalábbis egy részét. És, és ez egy nagyon komoly elvárás, azt látom. Hogy mi a hozadéka? Egyébként van, aminek van hozadéka, tehát nagyon érdekes helyekről kapok. Tehát olyan értelemben van hozadéka, hogy olyan nemzedékeket, olyan csoportokat érek el, akiket eddig nem értem el, és akik nem gondolták, hogy én el fogom őket érni. Tehát a TikTokkal például elérek fiatalokat, a, a YouTube csatornával pedig csak a két új dolgot mondjam, azzal pedig elérek olyan fogalmazunk, úgyhogy értelmiségieket, vagy olyan embereket, akik akik nem gondolták, hogy, hogy velem bármi dolguk lenne. És ez, ez visszajelzésekből tapasztalom, és ez érdekes. Igen, én az utóbbiak közé tartozom, mármint, hogy a, aki a YouTube-ot követi inkább, de ki tudja, hol áll meg a fejlődés nálam is. Um, Összehasonlítja-e, vagy van-e összehasonlítása a tekintetben, hogy a kormány többi tagja hol tart? Hol tart Lázár János, vagy hol tart Pintér Sándor? Utóbbiról egyáltalán nem tudom, hogy neki ilyen jellegű megnyilatkozásai volnának, de Lázár János sem. Tehát, hogy ön egy sokkal szélesebb spektrumban műveli ezt, mint uh -huh. amit én a minisztertársainál látok, vagy nincs reális képem a minisztertársairól? Nem tudom, mert nekem sincs reális képem, nem figyelem a minisztertársaimat, nem, nem követem őket, nem nézem, hogy... Ki. De nem érdekes, hogy ön, önt nézik olyanok, akik egyébként akikhez egyébként nem biztos, hogy eljut Navrasi Tibori kommunikációja, de a saját minisztertársa iránt, most nem azt mondom, hogy nincs érdeklődése, de külön ez miatt nem fordít időt arra, hogy ezeket megnézze. De biztos érdekes, de valójában nem, nem hozzájuk való, nem hozzájuk viszonyítva alakítottam ki az én közösségi média platformjaimon való jelenlétet, hanem hanem inkább egy, egy olyan szándék által vezérelve, hogy ez egy jó kérdés, hogy miért. Hogy egyrészt mondom, egy ilyen elvárás, tehát a, a, a, akkor vegyük a TikTokot, és maradjunk ennél a TikTok YouTube kettősnél, mert, mert a Facebookon, meg az Instagramon korábban is jelen voltam, meg a LinkedIn-en is, meg az X-en is most öteszembe. Igen, tehát a és mindegyiknek külön története van, de a, a TikTokon egyértelműen azért, mert azt látom, hogy, hogy ma már ott kell lenni, így vagy úgy, helyt kell állni. A YouTube pedig az egy külön történet, az ilyen értelemben azt is mondhatnánk, hogy szeretem gyerek, különösen ami a podcast sorozatot illeti, mert mert, mert, mert az egy, mert az olyan beszélgetéssorozat akar lenni, ami egy kicsit a mai magyar belpolitikai életnek egy ilyen, nem tudom, hogy mondjam, ellentartása. Tehát megmutatni, hogy lehet egyébként röviden, lényegre törően, informatívan beszélgetni. Igen, a, a, az időhosszokat néztem, de például a Magyar Kultúra napján nem egy művészembert, vagy egy a politikától távolálló művészembert választott, hanem Elsimo Lászlót. Igen, laci találkoztam akkor egyébként, és szerint hát ő művészember is fogalmazott. Én, fogalmaz én a kitettem Igen. a gondolatjeletet. De bárkit, bárkit, bárkit kértem volna föl, jogos lenne a kérdés, hogy miért pont őt és miért nem mást. Én, én első moracit nagyon szeretem. És, és úgy gondoltam, hogy, hogy ő egy mindenki számára, mindenkinek eszébe jut valami laciról, hogy miért pont ő de mindenki bele is nyugszik abba, hogy pont ő, szerintem. Tehát én, én laci kapcsolatban, miközben nagyon sokféle véleményt hallottam megfogalmazni, de olyat senkitől sem hallottam, hogy ő szalonképtelen, elfogadhatatlan. Nem, nem is erről van szó, én csak a, a, a, a választást kérdeztem, és nem biztos, hogy mindegyiket megkérdeztem volna. Uh, privátim az ő státuszának a változásáról egyébként korábban vagy most beszéltek -e? Hát egy hosszas beszélgetésnek a része volt a felvétel, tehát mi ebédeltünk, és akkor ennek a végén volt ez a rövid bejelentkezés, nem is beszélgetés volt. Persze, sok mindent végig Mi rendszeresen szoktunk találkozni, és, és beszélünk a világ dolgairól. Így, így mesélte ő is, hogy, hogy ő miket csinál. Lelkiismereti kötelességemnek tartottam, a visszajelzések alapján olyan nagy érdeklődés nem volt iránta, hogy megemlékezzek arról, ami a makói kutyapárti aktivistából történt, azt követően, hogy társaival jeleket festett fel a batidai kastély felé, amelyet Lázár Jánosnak tulajdonítanak és ezt követően egy olyan sajtóeljárásban volt része, amely semmilyen vonatkozásban nem hasonlítható össze azzal, ami önnek jutott, de ami azonos volt vele, hogy ez a Próbenát 24-en történt, és nem maradt legalábbis számúra konzekvencia nélkül, erre aztán még a közlekedés infó is rá lehetett kérdezni, mert hogy Lázár János olyan jellegű közlekedés infót tartott, ahol egyébként az ég egyet a világen bármire rá lehetett kérdezni, én tudomásul vettem utólag azt, hogy az embereket ez kevésbé érdekelte. Engem, ahogy nagyon foglalkoztatott az, hogy őre milyen hatással van, fizetett Facebook hirdetéssel akarták el azt a fajta tevékenységét, ami a vidéki polgármesterekkel adott esetben Márkizai Péterrel volt kapcsolatos. Itt egész egyszerre annyi történt, hogy miután egy mával alkalmazottról volt szó, név lakcímmel az autója rendszámával lett kiszerkesztve olyan módon, hogy ember nem tudta egyébként, hogy ezekhez az adatokhoz hogyan jutott hozzá, és amikor ezzel szembesítették a minisztert, Hát, az nagyon sajátságos volt, és ugye ennek én leadtam az Önnel folytatott beszélgetést is, amikor erről beszélgettünk, amikor elmesélt azt a két-három percet, ami a parlamentben történt, és külön fájdalmas volt ugye az, hogy miközben azt gondoltam, hogy ezt az aktivistát maximális igazságtalanság érte, mert egyébként az volt a magyarázat, hogy aki politikai pályára téved, az ne viselkedjen úgy, mint egy apáca, és vegye egy hogy ilyen budon fognak vele ami szerintem egyáltalán nem igaz, de az is foglalkoztatott, hogy valamikor ilyen dolgokról vele tudtam beszélni, most pedig már nem vagyunk egymással semmilyen kapcsolatban, nagyon mélyen bennem marad, beleértve azt a szervilizmust, ami az, a Mávval kapcsolatban zajlott, ahol a vezérigazgató SMS-sel és telefonnal érdeklődött az iránt, hogy ez az ember, aki ezt elkövette, és aki Mávval alkalmazott, az milyen retorzióban részesüljön, vagy ne részesüljön. Ugye ez mind annak a része, amikor én kérdezem, hogy önök miről beszélgetnek az első mondnal, vagy hogy beszélgetnek-e a kormányülésen egymásról, vagy beszélgette őn a miniszterelnökkel arról, hogy, és én folyamatosan érzékelem azt, hogy ez egy másik világ, mint amit én feltételezek, és nem feltétlenül kerül szóba az, amit én itt megemlítek. Én azonban makacsul kitartok a maga világhoz való hozzáállása mellett, és hát eddig ön elkísért engem, úgyhogy most ezt azért is meséltem el. És teljesen igaza van, hogy mellett, Tehát ez, ez az, hogy valaki valamit fölfeste a járdára, az nem a politikai életben, hogy professzionális politikai életből belépés jelenti egyrészt. Másrészt pedig, ha valaki belép a professzionális politikai életbe, ne kelljen már azzal számolni, hogyha elmondja a véleményét, a házkutatást tartanak nála, és nyilvánosságra hozzák az összes személyes adatát. Ez, ez nem a politikai élet része. Igen, csak azt kell, hogy mondjam, hogy azon kívül, hogy mi ketterebben egyetértünk, olyan nagyon az embereket, ez nem érdekelte. Igen, ez így van. Ez így van. Mindig, sem érdekel az embereket, hogy miután a promenát 24-2,5 millió forint értékben Facebook hirdetést közölt arról, hogy én Márki Zajpéterrel találkoztam, és ezt elfogadhatatlanak tartja a tegnap Lázár János szombathely szociálista polgármesterével tartott közös sajtótájékoztatót, fogott kezet és tárgyalt egész nap, és ez a promenát 24 véletlenül nem tartja elfogadhatatlanak. Ha már itt tartunk, akkor keretes szerkezetben foglalva azt, amiről eddig beszéltünk, ön a saját médiáját, ugye most nem látja, mert nincsen itt, most idézőjelben mondtam, vagy mutattam, használja ilyen célra, miközben ez a média, amit ön a, a, a hálón folytat, egészen más jellegű, mint amikor valakinek különböző orgánumok vannak, vagy a birtokában, vagy közvetlenül, vagy közvetve rendelkezik felettük, és ezeket használja. Ön ezt, amit csinál, személyesen ilyenre használja. -e? Én azt tapasztaltam, hogy nem, de nem láttam az összes megillánulásat. Nem abszolút nem. Ez nekem a politikáról alkotott felfogásommal lenne ellentétes, hogy ilyen foci nekem nem túl jól álló focis hasonlattal, éjek szerintem mindig a labdára kell menni, és nem a babára. Tehát én, hogyha valaki figyelemmel kísérte a politikai pályafutásomat, akkor még, abban a, még akkor sem, amikor pedig frakcióvezetőként a leg hogy fogalmazok, leginkább személyes konfliktus helyzetben álltam az akkori miniszterelnökkel Gyurcsány Ferencel akkor is mindig igyekeztem a kritikámat úgy megfogalmazni, hogy az ő személyében, családjában, származásában ne sértse. De hát vannak ilyen emberek, akik, akik rendszeresen, én arra emlékszem, amikor János a nagyapját emlegette meg. Tehát, és mindig vannak ilyenek, akik előkapnak ilyenkor családi kapcsolatokat, embereket támadnak, én ennek nem vagyok híve. De, és sokan úgy fogalmazzák, ugye, hogy ez ilyen puhaság meg lagymatapság, meg nem tudom, szerintem nem. Tehát nem, a politika nem, néha előfordul, hogy az ember akár akaratán kívül is megsérti a másikat. De az, hogy szándékosan személyek elleni lejáratok, kampányok menjenek a nem vagyok híve. Á, ami azt jelenti, hogy a honpolai értelemben foci hasonlatot kölcsönvéve ön a technikai szabálytalanságokat is úgy, te -ra is úgy tekint, mint nem kívánatos eszközökre? A technikai szabálytalanságokra akkor nem, hogyha ezek nem személyt érintő technikai szabálytalanság. Tehát politikai politikai jellegű, egy témára vonatkozó. De ez hát a témához mindig kapcsolódik valaki, tehát azért egy-egy téma Igen, igen de, de, más, de más az, hogy valakinek a véleményét vitatom, vagy, vagy a jogát vitatom ahhoz, hogy megszólaljuk. Igen, de a technikai szabálytalanságot ebben az értelemben én úgy értem, hogy egy játékos van már csak a kapus és a csatár között, ha azt a játékos kikerüli, akkor zitszer van, magyarul ne legyen zitszerben az illető, és ki, hogy ne hozza a kapust abban a helyzetben, hogy ezt értem egy klasszikus technikai szabálytalanságon. Ez természetesen Igen. lehet egy személy és lehet az is, hogy gólt rúg, ami egy ügy, mármint, hogy kigyőz. E Igen. tekintetben ön hogyan tekint arra a játékosra, aki egyedül önnel áll szemben a kapust leszávítható? Igen, sem akarom túlbonyolítani a választ, de tényleg nagyon fontos különbség van ilyenkor a technikai szabálytalanságot úgy követi el valaki, hogy attól a másik mondjuk elesik szabadlugásra. De egyébként fölkelés semmi baj nincs, hogy akkor akkorát rúg bele, hogy hordányon kell levinni. És ez akkor talán így tudom érzékelni. Oké, okay, rendben van ez viszont azt a kérdést veti föl, hogy ön száz e, esetből, úgyhogy ezt úgy fogja tudni így megítélni, csak saját magára fog tudni gondolni, hány esetben jó? és hány esetre emlékszik, nem konkrétan, de hogy nagyjából százalékosan, amikor képes volt elveszteni a fejét, utólag visszagondolva maga se érti, hogy ez hogyan következhetett be. Tehát, hogyha száz esetet veszünk figyelembe, de ezret is mondhatnék, vagy tizet önön múlik, hány sérült játékos maradt ön után egy-egy ilyen szituációt követően? Nyilvános politikai vitában. Hát ez egy jó kérdés, nem tekintem. A magánbeszélgetésnél előfordul. Tehát olyankor, előfordul, olyankor könnyebben beszéltem el a fejem, fogalmazunk úgy. És akkor előfordul majd megsértöttem úgy embert négy szemközti beszélgetésben, vagy hat szemközti beszélgetésben, hogy, hogy ma már úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy túl, túl erősen fogalmaztam. De szerintem nyilvános politikai vitában én abban bízom, hogy, hogy nincs olyan ember, aki, akit megaláztam. Oké, okay, rendben van, akkor utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, ugye dalnok ilyenőre mondták azt, hogy puha vagy jenő, mert hogy róla híres volt, ugye egy fradista, a facistáról van szó, és csak bízom benne, hogy mint a, a foci azért Magyarországon nem egy korosztályt érint, a dalnok jenő neve. Meg hát a puha vagy jenő az egy szállóige, Azért, ahogy ön viszonyul ezekhez a szituációkhoz, érte az osztályfőnök vagy csapattársak részéről az, hogy puha vagy, Tibor? Persze. Persze. De nem csak a, a, az ő részükről is, de a közvélemény részéről is. Tehát sokan úgy gondolják, hogy ez semmire való az a politikus, aki nem tud a másikba pároslámban teremtelni. Oké, okay, és arányait tekintve ebben a csapatban, amiben ön van, több a puha vagy több a kemény? Mert én azt tapasztalom, hogy puhából viszonylag kevesebb van, vagy legalábbis aki ezt bevallja, hogy ez számára szempont... Igen. Szerintem olyan, aki retorikailag kemény, olyan sok van. De aki cselekvésben kemény, olyan, olyannal nagyon kevéssel találkoztam. Um a kettő között egy fordított arányosságot is időnként szervezek. Tehát tudok olyan politikusról, aki elképesztően kemény lenni a nyilvánosság előtt a nyilatkozataiban. Mindenkit kioszt, mindenkivel leszámol, és nem láttam tőle még semmi érdemegyeset, ami sikerült volna. előbb-utóbb biztos figyelmeztetni fog arra, hogy idő van, pedig hát még rengeteg időnk van. Ugye önmagában ezzel annyi idő ment el, nem mint hogyha egy kérdést is sajnálnék. Um, hogyan tekint, ugye, ez a rákos dubaj történet, ez nem az ön asztala? Vagy alapvetően nem az ön asztala? Viszont a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos törvényszéki döntés annál inkább. Van-e saját olvasata erről a történetről, mert én azt feltételezem, hogy van. Hát van, van saját olvasatom, de ugye itt, itt beleütközöm a saját magam által állított tilalomban, mi szerint a bíróság döntését nem kommentálom. Nem, nem annyit, nem. De annyit tudok mondani, hogy szerintem a a főváros mást kommunikál, mint, mint a mi értelmezésünk szerint, ami a törvényszék döntése. Igen, csak az ugye én beszélgetek Kis Amrussal minden héten, aki egyébként ott volt a bírósági tárgyalás, tehát ennek még azt is elmesélt, hogy két újságíró volt rajta kívül, meg egy középiskolai csoport, ami egy ilyen kelet-európai filmjelenet volt, akiket valamiért pont odavitte el a tanár, tehát, hogy ők különösebb érdeklődése mutattak ez tehát így de Mert hogy... értették, valószínűleg. Szép, nem, mert, így voltak nagyjából 40-en, tehát viszonylag népesek voltak, hiszen Kis Ambrus egy munkatársával volt, az MTI volt meg még valaki, ez négy, és akkor ugye vannak a középiskolások meg a tanár, és ő ott egyébként végighallgatta az indoklást. Tehát az a kérdés, hogy lehet-e ezt olyan mértékben félrehallani, miközben még nincs meg a leírata, hogy az ja. ilyenfajta magyarázatokra adjon okot illetve amikor ön tájékozódik akkor ön ö, a saját véleményét milyen adatokra vagy információkra alapozza igen, akkor, akkor azért kérnék majd időt, mert én ambru, a kis Ambrust egy, egy hiteles és felkészült embernek tartom, tehát nyilván nem fog véletlenül mondani más dolgot, mint ami ott elhangzott a, ami, ami, amiről engem tájékoztattak az az, hogy, hogy maga az a határozat arról szól, hogy a szolidaritási hozzájárulás összegét kell nyilvánosságra hozni, tehát nincs köze az esetleges elvonáshoz és inkaszóhoz, de együttben akkor várjuk meg az írásban foglalt határozatot elolvasunkba, hogy a Kalássicskó utána beszéljünk róla. Um. Mindaz, amit ön egyébként arról a rendszerről, amely január 1-től a versenyképes járások kapcsán elindult, gondol-e bármi más, mint korábban? Ugye a versenyképes járások és a szolidaritási hozzájárulás, azok most jelleg unokatestvérek, vagy milyen mi, mi, mi, milyen viszontban vannak? Hát euh, igen, igen, unokatestvérek, tes, vagy, vagy annál közelebbi. Kicsi ugye a szolidaritási gazdálkodás az a része a befizetésnek, ami bemegy a nagyköltségvetésbe, és aztán az eddig volt pénzügyminisztérium állítása szerint területi különbségek kiegyenlítésére megy, így, ennél konkrétabban nem megnevezve, mert ezt többször kértük mi még annak idején, hogy ezt mutassák ki a költségvetésben, hogy egészen pontosan hova van a vizetésről az a, a, a versenyképes járások program alapjául szolgáló pénz pedig a növekménynek az a része, amiben bemegy a területfejesztési alapba, és a területfejlesztési alapból viszont majd konkrét projektekre nevesített projektekre fog elmondja. Igen, ugye a kettő pénzről szól, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy maga a fővárosnak e, e, és a kincstárnak, a, vagy az államnak a vitája sem a szolidaritási hozzájárulásnak ább úvú az intézményéről szól, független attól, hogy eltérőek a vélemények, hanem annak a mértékéről. Tehát amikor az meghatározta azt a, vagy meghaladta azt a mértéket, hogy több netó befizető lett legalábbis a főváros állítása szerint a főváros ahhoz képes, mint amennyit az államtól kap, abban a pillanatban mondta azt, hogy ő ezt nem folytatja. Magyarul a kérdésem az arra vonatkozik, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos gondolatait egyébként, hogyha úgy marad, ahogy most van, az mennyire változtatja meg, vagy valamilyen felülvizsgálati eljárástól várja, azt, hogy ez más legyen, hiszen ez magát a, a, a, a struktúrázása nem érinti a benne lévő pénzt, viszont igen. Igen, mégis az összehasonlítás egy kicsit ilyen mandula és magyaruló, mert, mert uh, az, egyrészt én a szolidaritási hozzájárulást örököltem, tehát, és ez nem ferdorok, hogyha én most itt ezzel kapcsolatban mondok valamit, de. Uh, Azt, már de tudni, hogy -e? Azt már lehet tudni, hogy örökölte? Azt már lehet tudni, hogy örökölte, hiszen arról volt, hogy ebben még nincs döntés. Nem, nem, nem úgy örököltem, hogy a maga a szolidatási hozzájárulás mint intézmény Ugye. akkor született, amikor én nem voltam. Igen, jön, értem. Igen. És, és ha, ha ott lettem volna a döntéshozatánál, kezdettől fogva azért küzdöttem volna, hogy a szolidaritási hozzájárulásból befizetett pénzek azonosítható projektekre menjenek. Mert én azt látom... És a mértékével a... kapcsolatban is lett volna véleménye? Szerintem a, szerintem a, a, a mértékkel kapcsolatban azért nem lett volna véleményem, mert szerintem Budapest főváros is pozitívabban állna hozzá a szolidaritási hozzárulás többlet befizetéseihez, ha pontosan tudná, hogy azzal mondjuk a Beretyó újfalui ö, szegregátumokat lehet felszámolni, és konkrétan tudja ellenőrizni a budapesti fölpolgármester, oda tud menni, és látja, hogy a budapestiek pénzéből, vagy a budapesti iparüzési adó x hányadából ez és ez valósult meg. Tehát én ebben látom a problémát, és a versenyképes járásokat én efelé szeretném eltolni, hogy a szolidaritási hozzárulás úgy általában, vagy annak legalábbis egy, egy, egy jelentős része, egy meghatározott része szintén jöjjön be a területfejlesztési alapba, és lássa a Székesfehérvári polgármester, a Debreceni polgármester, a Budapesti főpolgármester, hogy az a pénz, amit az ő városuk befizet, az konkrétan melyik területi egyenlőtlenség csökkentésére, melyik társadalmi probléma kezelésére szolgál. Szerintem ez megoldható lenne. Vagy én úgy gondolom, megoldható lenne. Eddig senki nem mondta, hogy nem megoldható. És talán van is reményünk arra, hogyha 25-ben versenyképes járások, ami most azért egy, egy, tehát ha megnézzük, anyagilag pénz erejét tekintve ez egy, ez egy, nem egy, nem egy eget rengető program. A, a 173 járásból 134 járásban 250 millió forint a járásonként, 250 millió forint. De akkor forint. ezt tekintsük próbának, vagy ezt hogyan tekintsük? Igen. Én, én annak tekintem. Én ezt egy próbaimnak tekintem, ezért majd a támogatási felhívás is, a megfogalmazás is olyan lesz, hogy az önkormányzatok is tekintsék annak, vagyis lehetőleg szabadabb, a ja, legszélesebb leg körben akarunk szabad kezet. Oké, okay, rendben van, el fog telni 2025, ezt, ezt nyugodtan állíthatjuk. Uh, minek. Akkor rá, igen, igen. Hát ez, ez evidens. Tehát, most velünk vagy nélkülünk, ez egy másik kérdés, de el fog telni. Tételezzük fel, hogy önnel fog eltelni, és ebben a pozícióban 2025 végén húz egy vodalat, minek a függvényében fogja megítélni a 2025 eredményeit azon koordináták, Kal, amelyekkel egyébként 2025 rendelkezett. Alapvetően technikai paraméterek mentén magyarán le tudjuk-e bonyolítani zökkenőmentesen az egész eljárást, az önkormányzat. Nem fogják róla. tudni, de, de az eredmények... Nem az... biztos, nem biztos, nem biztos. Tehát látszik, hogy soha nem voltak a és a politikában. Én nem veszem. nem látjuk mindig minden következményét és minden buktató. Ez egy hatalmas rendszer. Figyelj, áll, az, áram, amiatt, amiatt rót meg, hogy kifejezetten pozitív voltak. Igen, hát ilyen vagyok, csapogó és abszolikus. Ha negatív ezt... vagyok, az a baj, ha pozitív vagyok, az a baj... 3100 önkormányzat, 3100 polgármester kell, hogy most valamilyen formában közös gondok és közös projektet Én nem tudom előre megmondani, hogy ez tényleg egy ilyen teljesen sikertörténet lesz. Rendben van, de erre most úgy tekint, mint egy hagyja bolyra? Bár a hangyaboly egy rossz kifejezés, mert a hangyaboly, aki a hangyákat ismeri, az pontosan tudja, hogy ez egy teljesen rendezett élet, csak az, az, az ember szemében zűr szavar. Igen. De, hát a, de valószínűleg az nagyobb az rend van, a... mint a világban. Igen, nekem az önkormányzati világ nem zűrzavaros, de rendkívül, tehát minden egy lepke mondjuk, vagy nem tudom, hogy az, mert be van téve zsákba, tehát az se jó hasonlóak. Tehát nagyon sok színű, én nem látom zűrzavarnak az önkormányítot. Jó, akkor viszont azt kérdezem, még miért ebben elveszünk, hogy ön ezen a hétköznapokat, illetően, amikor éppen nem a fiala veszél az idejét, mennyire tartja rajta, vagy ezt szépen szokták mondani a kezét ennek az ütőerén. Tehát mennyiben igen? 98%-ban. És ez úgy történik, hogy jelentéseket kap róla, vagy ez hogyan megy? Egy üveggömbön keresztül nézik? Hát dolgoznak, hát dolgoznak, dolgoznak, munkacsoportok dolgoznak, emberek a területfeleztési szolgálattal kapcsolatban, a versenyképes járások eljárási részével kapcsolatban, és gyakorlatilag folyamatosan konzultálunk. A döntési pont van, amiről ők úgy gondolják, hogy hogy politikai felelősséget kell érte vállalni, akkor hozzák a döntési pontot. Egyébként pedig rendszeresen a megbeszéléseken beszámolnak, hogy hol tartanak. Nem akarok felvágni, de készültem. A Telexnek egy mai cikkét idézem. Az, aztán utána mondom, hogy ki a szerző, egy KSH feldolgozás, adatok felsorolása és annak feldolgozása. Azt mondja, egy adófizetőre eső havi brutó jövedelem az országos átlaghoz viszonyítva a Magyarország településén 2022-ben valószínűleg ezek az adatok állnak rendelkezésre. Ez alapján a, település, a települések csupán 11%-a haladja meg az országos átlagot. Ezek a térképen a zöld különböző árnyalat jelölt települések. Ez ugye arra vonatkozik, aki most látja ezt a cikket. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy ezeken a településeken él az adófizetők fele, mivel ezek nagyrészt a település hierarchia csúcsán lévő, nagyobb népességű települések, a főváros és az a megyeszékhelyek, valamint az ezekhez közeli agglomerációs település, ezeken kívül kiemelkedik még az atomerőm miatt Paks, illetve a vegyipar miatt Tiszói város, de a balatoni települések, ugye olvastam, hogy tiszteletbeli taglet van átlag feletti értékkel kell bírva, a legmagasabb egyfőre jutó jövedelem viszont nem a főváros, hanem az 56 és így, és így tovább, és így tovább, és aztán van egy nagyon érdekes politikai következtetés, ez pedig az, hogy a táblázat legérdekesebb része, azonban mégsem a Fidesz támogatottsága, hanem sokkal inkább az ellenzék és a Tisza összehasonlítása, az igaz, hogy minden kategóriában jobban teljesített a 2022-ben Márkizai Péter által vezetett lista, viszont a Tisza párt lemaradása pont a közepes és a szegények települések esetében volt a legalacsonyabb. Ezeken a helyeken ugyanis Magyar Péter már 2024 júniusában majdnem hozta a korábbi összefogott ell volt elmaradva A 2026-os választás egyik tétje pedig pont az lesz, hogy a Tiszapárt mennyire tudja elérni a legszegényebb szavazókat, és a számukra jól közvetíteni az állami szolgáltatások elégtelen minőségét. Ez pedig egy választási földrajz nevezetű rovatban a magyarok fele olyan településen él, ahol a jövedelem nem éri el az országos átlagot, Kovácsik Tamás írása. Igen, hát ezt el tudom mondani, hogy Magyarországon, a, ha a szinten nézzük, akkor Budapest az egyfőre eső GDP kétszeresét produkálja, és három olyan vármegye van még, amely eléri az átlagos szintet, ez moson Sopron, Komárom, Esztergom és Fejér, az összes többi vármegyében alacsonyabb az egyfőre első GDP, mint a nemzeti átlag. De ebből nem következik szükségszerűen pártpolitikai következtetés. Tehát én értem a szerzőt, aki be akarja bizonyítani, hogy itt én, én, én, magában a, a fideszes önkormányzat és ellenzéki önkormányzat megnevezésekkel sem értek egyet. Mi csinálunk azokkal az önkormányzatokkal, ahol a képviselőtestület ellenzéki többségű, a polgármester fideszes? Akkor ez most Fideszes vagy ellenzéki önkormányzatok? És fordítva ellenzéki a polgármester, Fideszes a többség. Mit csinálunk azzal a, azokkal az önkormányzatokkal? A 3100 önkormányzatból, körülbelül a kétharmada az önkormányzatoknak, olyan, ahol független a polgármester, és függetlenek a képviselőtestületi tagok. Ők kormánypártinak hogy ellenzékenek minősülnek. Én ezt, ezt már többször elmondtam, hogy... Ez egy nagyon kényelmes intellektuális lustaságra csábító sablon, hogy azt mondjuk, hogy persze vannak a kormánypárti önkormányzatok, meg vannak az ellenzéki önkormányzatok. Valóban vannak ilyenek, ez körülbelül mondjuk így egyértelműen besorolható, szerintem durván egy tizedet, tehát mondjuk 300 önkormányzat, még talán annyi se, de mondjuk 300 önkormányzat besorolható. És mi lesz a többi 2800 önkormányzattal? Tehát ez nem úgy van hogy az ellenzéki szegénytelepülés egyelő kormánypárti, gazdag település egyelő ellenzéki. Ez annak idején, a 90-es évek elején, biztos emlékszik rá, akkor is volt ilyen vita, amikor azt mondták, hogy a fej, az ország fejlettebb része a nyugati része az SZDS-re szavaz, Igen. a kevésbé fejlett része pedig az MDF-re. Ez a mucsa és a, a napfényes nyugat, és én ezzel nem értek egyet. Tehát ez, ez nem így megy. Vannak hosszú távú társadalom, statisztikai trendek, polgári társadalom szervezettsége, civil, polgárosodás, stb., de ez nem egy az egyben feleltethető meg pártpolitikai törésvonalakra. Új fejezetben nem kezdenék 8 óra 3 perckor. Azt kérdezem Öntől, hogy az irreális vágy, és nem is biztos, hogy cél, hogy végül is minden egy színvonalon legyen, de... A nivelállódás, vagy a különbségtételeknek a csökkentésének van-e egy optimális mértéke, ahol egyébként, mint amikor az ember vírslit csinál, vagy főtt tojást, ha elérje a kellő hőfokot a víz, akkor az ember azt mondja, hogy ezt szerette volna. Tehát van-e egy ilyen optimum, amit ön egyébként el szeretne érni? Hú, hát ugye most jelen például úgy néz ki, hogy az Európai Uniós átlagot száznak vesszük, akkor Budapest 158%-on áll, az Észak-Afrika pedig 49%-on. Ha ennél szűkebb lenne ez a szakadék. Optimum az, nem tudok, optimum az lenne, hogyha ha, ha mindegyik magyarországi régió elérné a 100%-ot, az Európai Unió átlagos fejlettségét. De azért ez még a, a fejlett nyugat-európai országokban sem igaz, tehát ott is vannak 100% alatt lévő régiók. De minél közelebb a 100%-hoz, annál, annál jobb lenne. Ugyanez Németországban vagy Ausztriában számokkal leírva elmondható, hogy az egyik 150-en van, a másik meg 40-en? Vagy ilyenkor a különbségek nincsenek? Nem. Nincs ekkora különbség. Emlékeim szerint Bécs körülbelül Budapest szintjén van, és a legkevésbé fejlett pedig, ha jól emlékszem, Burgerland, ami pedig ilyen 80-85% körül van. És lehet sem. valamit egyébként úgy fejleszteni, hogy közben az, ami fejlettebb, mint a többi, ennek ne lássa a kárát. Ez a, ez, a, ez, a, ez a feladat. Igen. Tehát ez valahogy úgy kellene kitalálni, hogy, hogy úgy támogassuk a felzárkózókat, hogy az élenjáróknak ne állítsunk korlátot ezáltal. Ezt nehéz beállítani. Köszönöm a rendelkezésre, állást a jövő héten folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm viszonthálás. Viszontlátásra viszontlátásra. Önök Navras és tibor területfejlesztési és közigazgatási minisztert nem látták, viszont hallották, arra kérem Önöket, hogy legyenek szívesek feliratkozni a Kejfe Youtube csatornájára, kövessék a Kejfejencsi Facebook oldalát, és a módjukban akkor támogassák a két főstábot a Patreonnal. Döröpont, kom az elérhetőségem